Він обрав Сару, тому що думав, що вона його вивезе туди. В принципі, я не знав, як реагувати. Я не тому її обрав, невідомо чому, сказав він. Ніхто не цікавився моєю думкою. А він тому, тому хотів чкорнути з батьківщини. Я на місці отця Макарія сказав би хоча б щось, бо Еміль не любить мовчазних пауз, безмовних пустощів, він все миттєво заповнює словами. Там, де мали б бути ваші слова, притуляє свої. Ваших три, його десять. Треба пильнувати отче Макарію. Але він помилявся, бо Сара не стовідсоткова єврейка. У Сари мати Гойка. Це її ім'я ввело його в оману. «Як це?» – перепитав я. «Так». Він думав, що дівчина з таким ім'ям, як Сара, не може бути ніким іншим, ніж єврейкою. А Сара отримала своє ім'я завдяки компромісу. Тут в мій мозоковій шоу пронезливий здогад. То Сару назвали на честь стареньких Саранських? Ні, хоча на цю тему часто жартували. Не думай, що ти перший такий дотепник. І так назвали, тому що мати хотіла назвати її Сашею. А батько Радмилою. Вони довго чубилися, а потім вирішили назвати її або Расою, або Сарою, щоб поєднати два імені. Перемогла Сара, бо ім'я Раса всім видалося надзвичайно агресивним. Хоча, на мій погляд, Раса – це вінтажно. Раса, Полонська – клас. А Валєрка про це не знав. «Давайте краще вип'ємо за Чехів», – запропонував я бо Валерія мені стало шкода. Я уявив собі, що могли б розповісти батьки Інни про причини нашого друження. Хоча з іншого боку, якби в мене була можливість підслухати їхні розмірковування щодо даного предмету, я б це зробив. Цікаво, наче побувати на власному похороні. Але я забув, що Мілік не п'є, тому не стане відволікатися на мою пропозицію бо для нього це зовсім не краще. Що стосується отця, то випити йому хотілося, та він не знав, як про це сказати, щоб не зашкодити власній репутації. У нас вся родина була проти шлюбу, навіть Сара. Але потім вона зробила це навмисне, щоб на неї не тиснули. Продемонструвала дорослість. Це як курити, трахатися під парканом, плюватися, пити портвежку – Всього цього вона не робила, натомість погодилася вийти заміж за валерку. Ну, а ще вона була пухкою, їй здавалося, що чоловіків вона не цікавить, крім тих, які поширюють пігулки для схуднення. Валерію, септо отцю, отче, можете звертатися до мене, як до Валерії, що це змінить? Дякую. А будучи військовиком, ви чим займалися? А він був особистом в Комітеті державної безпеки. Нами займався, євреями, ге-ге-ге. Ось ким він був. Реінкарнація інквізитора. Міліку було весело. А ви дійсно не вірите в Бога? Нічого іншого отець вигадати не міг, крім запитати в мене саме про це. Він ще б у ката поцікавився. А ви справді за смертну кару? Колись я читав на ніч «Отче наш» перед сном, а потім подумав, що це те саме, що й примовки в піонерському таборі. Треба їх читати, всі цього від тебе чекають, от ти примовляєш. Всім-всім доброго дня, з кожним ми вітаємося, всім-всім доброго дня, з вітром сперечаємось. Вперше чую таке порівняння. Але ж читати молитву можна щиро чи не так? Ну, загалом так. Але, розумієте, я от не люблю адвокатів та страхових агентів, які представляють інтереси людей, а насправді просто викачують з них гроші. Тим паче недолюблюю людей церкви, які представляють інтереси Бога, фактично з цих самих причин, що й адвокати зі страховиками, тільки й масштаби у них більші. Знаєте, я би не став звинувачувати усіх скопом. А знахарки? Ви їм шили відомство та звинувачували саме скопом, і білих, і чорних. А ще вчених та бунтівників. Сучасні діти дуже багато читають. Я бачив ці думки на обличчі отця Макарія. Потім мені не подобається, що до Бога я можу звертатися на ти, а от до вас тільки на ви. Чого б це? Зрештою, мої стосунки з Богом – це мої стосунки з Богом, яке ви маєте до них відношення. Свічку тримаєте? Це ви вмієте, навіть культ з цього зробили. Мені не потрібні посередники. Церква єднає людей, вона підсилює Боже добро, Боже слово. Чому ви не можете цього усвідомити? Мені не треба нічого підсилювати, я добре чую». А ще вам цікаво буде дізнатися про те, тут в мене наче вселився Талій, що пошукова система Google на слово «партія» видає мільйон триста п'ятдесят тисяч сайтів, а на слово «церква» – дев'ятсот шістдесят п'ять тисяч. Але якщо додати дані слова «релігія» – 690 тисяч, то виходить сумна картина.